полірує нігті, потім вибирає нові сукні, туфлі та косметику, а ввечері жре ананаси та рябчиків, не вилізаючи з джакузі. Всі призи від авто до ковварок випові і отримують їх самі працівники редакції або їхні родичі. Всі їздять на мерсах, постійно змінюють кохатців і обідають в дорогих ресторанах. І таке інше. Все це не так. Принаймні я такого не бачила. А головне, згодом я почала отримувати тисячі листів, котрі починалися словами Дорога і Тепер я впевнена кожному місці, містечку чи селищі України є хоча б одна жінка, в якої я можу переночувати. Хіба цього мало? Зараз я хочу зізнатися. Ці сторінки про глянцевий світ схожі на короткий виклад біографії. Дійсно не з цієї опери. Зовсім, зовсім не з цієї, але я мусила втулити їх саме сюди, відрубати раз і назавжди. А тепер почнімо так. Одного разу, на початку жовтня, я сиділа зовсім сама в однокімнатній мамині квартирі і думала, що життя закінчилося. Таке бувало часто. Осінь, дощ, який я взагалі-то люблю. Черговий раз відчуття, що життя закінчилося. Саме цієї миті пролунав дзвоник. «Ви не хочете попрацювати в цирку?» – вимив голос на іншому кінці дроту. Точніше, це був дзвоник з іншої планети, з іншої цивілізації. Я подумала, що це жарт, але голос був серйозний і пояснив, що мене обрали для цієї важливої місії тому, що членам журі сподобалося, як я читала вірші на обласному конкурсі читців. Це була повна фантасмагорія, адже вірш, який я читала, був реквієм Ахматової чому члени журі, а в його складі чомусь опинився директор цирку, вирішили, що я здатна відкривати циркову програму в ролі Шпрехшталмейстера, досі залишається загадкою. Звісно, я відповіла так і знову захотіла жити. Щоправда, я вагалася, бо вважала, що це такий собі німець з вусами у чорному суртуці з білою манішкою. Я зовсім не була схожа на такого шпрехшталмейстера. Проте у цирку мені видали прозору сукню, пакет блискіток із горток із надрукованими віршами. Блискітки я мала пришити на сукню, вірші жахливі, жахливі. Вивчити на пам'ять. На все це мені дали один день. Близькі я перешивала вночі, дурні вірші зазубрили одразу і вранці пішла на репетицію. Директор цирку був маленький і миршевий. Він завів мене до кабінету, де сидів товстий клоун. Колоунським у нього був лице наклеєний ніс, а одягнений він був цілком нормальному – світер та джинси. Одразу дістав третю чарку для коньяку. «Для куражу», – пояснив він. «Я випила і одразу відчула, що потрапила в інший світ, в інший вимір, на іншу планету». В іншу цивілізацію все, що відтепер діється за вікном, не має жодного значення. Нехай щезнуть тролейбуси з контролерами, телетайпи з телетайпістками, двірники з подвір'ями, бібліотекарки з бібліотеками, міліціонери з відділками міліції. Заводи фабрики, залізниці, кінотеатри, туалети, телефонні буди. Все це не мало жодного стосунку до цієї планети. За заокруглених коридорах пахло тирсою і тваринами. А назустріч йшли на півоголені й дуже привітні люди. Всі вони віталися, підморгували ніби подаючи сигнали своєї приналежності до іншої цивілізації. Ми йшли повз прочинені двері якихось кімнат, і крізь них я бачила інших мешканців, котрих потім знала по іменах крихітну жіночку-ліліпутку в оточенні таких самих крихітних білих пуделів, Жінок-метеликів, яких було так багато, що мені здавалося, що вони б'ються крильцями об стіни і стелю. Силового жанглера, ноги якого стирчали з гримерки в коридор. Далі запахли їдальнею, і я побачила, що за столами сидять не менш фантазмагоричні персонажі. Блазні їли сосиски, притримуючи червоні носи з пап'ємаше, щоб не заважали. На стільці поруч із печальним дядечком у комбінезоні сиділа маупа в тільняжці і накладала в ложку макарони, а потім обережно несла їх до рота. Потім ми піднялися кудись на гору. Директор відгорнув оксамитну завісу, і я побачила порожню арену, що світилася у темряві. Він тицьнув мені мікрофона, спустився до зали і не казав починати. І я замолала в темряву дурнувато дзвінким голосом, адже такі вірші можна було читати лише так. «Дурнувато дзвінко і після чарки коньяку. Більше були й про великий жовтень, про дружбу між народами і про те, що цирк, саме цирк, наладжує цю безсмертну дружбу. Але мені було байдуже, про що кричати, адже запах звірів, крихітні пуделі, клони, жонглери, блискітки, золоті кульки вже увійшли в мене, як лихоманка. А ввечері, коли зал наповнився шановною публікою, а за моєю спиною цирковий оркестр заграв туш і розпочався парад тале, я геть збожеволіла і закричала так, що перекрила звуки оркестру про великий жовтень, дружбу між народами та іншу байду. Я ходила до цирку двічі на день, на денну та вечірні вистави, і мені вже був непотрібен провідник. Це був безпечний, затишний, дуже добрий світ. У ньому всі посміхались, і все було просто. «Полічи скільки разів, я перевернусь!» кричали циркові дітлахи, роблячи сальто. Вони не сходили з килимків, мов цуценята, і, здавалося, ніколи не виходили за межі манежу. Їм це було так само нецікаво, як і мені. Силовий жонглер з нереально блакитними дитячими очима соромився свого болитенського тіла, яке всім заважало, і скрізь навіть в їдальню носив за собою дві чорні гирі. Ліліпутка в оточенні песиків Плила скатертинку з, з білих тонких ниток і розповідала, як батько віддав їй в цирк шепіто за ящик горілки. І тепер вона цілком щаслива. Перед тим як змахнути паличкою диригент Альфред схилявся у якомусь староводному поклоні, від чого фалди його фрака розліталися, як хвіст ластівки. Мене висвітлювало яскраве коло різнобарвного світла. Туш, парад, але весь вечір на манежі. А потім помер черговий генсек.